HƏVARİLƏRİN işləri. 1. fəsil. Ey Teofil! Birinci yazıların İsa'nın göyə qaldırıldığı günədək başladığı işlər və öyrətməyə başladığı tam təlim barəsindədir. Göyə qaldırılmazdan əvvəl İsa seçdiyi həvarilərə müqəddəs ruh vasitəsilə əmirlər verdi ölüm əzabını çəkəndən sonra həvarilərə çoxlu inandırıcı dəlillərlə özünü diri olaraq göstərdi. O, 40 gün ərzində onlara görünərək, Allahın patişahlığı barədə danışırdı. İsa onlarla dusçürək kəsəndə bu əmri verdi. Yerüsəlimdən kənara çıxmayın. Atanın verdiyi Məndən eşitdiyiniz vədin in həyata keçməsini gözləyin. Belə ki, Yahya su ilə vəftiz edirdi, amma siz bir neçə gündən sonra müqəddəs ruhla vəftiz olacaqsınız. Həvarilər bir yerə toqlaşanda İsa'dan soruşdular. Yə Ərvəd, İsraildə patşahlığı indi dərpa edəcəksən? İsa cavab verdi. Atanın hökmü ilə təyin olunan vaxtları və tarixləri bilmək sizin işiniz deyil. Amma müqəddəs ruh üzərinizə inəndə siz qüvvə alacaqsınız və Yerusəlimdə, bütün Yehudeya və Samariyada, həmçinin yeryüzünün qurtaracağına dək, hər yerdə mənim şahidlərim olacaqsınız. İsa bunları deyəndən sonra, Həvarilərin gözləri qarşısında yuxarı qaldırıldı. Bir bulut İsanı götürüb onlardan gizlədi. İsa göyə qalxanda onlar səmaya baxırdılar. Elə həmin an, ağ libaslı iki kişi onların yanında peydə olub soruşdu. Ey qalileyalılar, niyə səmaya baxa-baxa qalmışsınız? Aranızdan götürülüb göyə qaldırılan İsanın aparıldığını necə gördünüzsə, elə də qayıdacaq. Bundan sonra həvarilər Zeytun Dağı adlanan yerdən Yerusəlimə endilər. Bu dağ Yerusəlimin yaxınlığındadır. Oraya olan məsafə Şəmbə yolu qədərdi. Onlar şəhərə girib qaldıqları evin yuxarı otağına çıxdılar. Oradakılar bunlar idi. Peter, Yehya, Yaqub, Andrey, Filip, Thomas Bartalmay, Matta, Halfa oğlu Yaqub, millətçi Şimon və Yaqub oğlu Yahuda İsa'nın anası Məryəm qardaşları və başqa qadınlar da həvarilərlə birlikdə dayanmadan dua edirdi. Həmin günlərdə Təxminən 120 bacı qardaşdan ibarət olan toplantı arasından Peter qalxıb dedi. Qardaşlar, İsanı tutanlara yol göstərən Yahuda haqqında müqəddəs ruhun Davudun dili ilə əvvəz edən dediyi müqəddəs yazı sözləri yerinə getməlidir. Yahuda bizə qoşuldu, bu xidmətdən ona da pay düşdü. Bu adam etdiyi haqsızlığın haqqına bir tarla satın aldı. Sonra da oradan kəllə aşıb qarnı yırtıldı və bağırsaqları töküldü. Bütün Yerusəlim əhalisi bunu eşitdi və o yeri öz dillərində haqaldema, yəni qan tarlası adlandırdı. Axı Zəbur kitabında yazılıb, Məskəni viran olsun, kimsəsiz boş qalsın və vəzifəsini başqası tutsun. Buna görə də, Rəbb İsa'nın aramıza gəlib getdiyi müddət ərzində, yəni Yəhyanın vəftizindən başlayaraq, Rəbb İsa'nın göyə qaldırıldığı günə qədər, yanımızdakılardan bir kişi, onun dirilməsinə bizlə birgə şahid olmalıdır. Beləliklə, iki nəfəri, Barsabba çağrılan, həm də Yusd adlanan Yusifi və Matiyanı namizəd göstərdilər. Sonra dua etdilər. Ya Rəbb, Sən hamunun ürəyindən xəbərdarsan, bu iki nəfərdən birini seçib bizə göstər ki, qoy onlardan biri bu xidmətə, həvari vəzifəsinə keçsin. Çünki Yahuda öz yerini tutsun deyə bu işi attı. Sonra Püşk yattılar. Püşk Matiyaya düşdü və o həvari sırasına 11 nəfərin yanına keçdi.